من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بسم الله والحمدل الله وصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصومين. أطلقوا الله وصوم بسلام عليكم. محمد مصطفق صلى الله عليه وسلم. لأجمع الشتى الأصحابة تبينة تابي تبينة selovati dovu na nas ovdje prisutne. <kuh> Nastavljamo ovaj ciklus predavanja. Normalno selavam vas sve ovdje koji ste prisutni. Da li bude zadovoljan s ovim skupom načas i da se koristimo svi za Dunjalog i Zahiret. Mi, kao što sam napomenuo u prošlom predavanju, počnemo sa namaske farzovima. Obradili smo, je tako, Alvai ovaj, neke farzove čistočal u amazu, tako. Pa smo obradili tamo pokrivanje stidnih mjesta. I došli smo do nastupanja vremena. Jedan od uslova za početak namaza. Za u, jedan od uvjeta za valjanost namaza prije da li tako samog početka namaza jeste nastupanje vremena namazskog. On spada znači u farzove. Ono što je jednom muslimanu puno ljetnom obaveza da prati, da zna je l nastupilo vrijeme namazsko i samo ga tad može kolar. Ta taj uvjet odnosi se normalno samo zaovi pet vakat namaza koji su naređeni i koji jedino imaju jel, svoje svoje svoje vrijeme. Ona koji stupa u namaz, vrate. ako nije ubijeđen da namazsko vrijeme nije baš nastupilo, koliko god da klanja da namaz, njegov namaz nije ispravan. Znači, onaj ko počne da obavlja nekakav namaz. Prije toga mora biti ubijeđen, nek nema sata, po nekakvim mjerlima svojim, da je namazko vrijeme, namaza koju treba da obavi, nastupilo. Mora biti ubijeđenje. Nek nije ono nastupilo, razumijem. Ali mora biti ubijeđenje, to je uvjet da bi čovjek zanijetio. Alšanu kaže, inna salate, kanetar momilniki tabama okuta. Zaista je namaz vjednicima propisan u određeno vrijeme određeno neko vrijeme. <clears throat> Allahu poslanik al Sallallahu aku kaže. I volio bih da zapamtite ovaj hadis. Uz Allah je propisao 5 dnevni namaza. Ko u potpunoj jev abdest obavi namrijem, u potpunoj ruku sećdu i skrušenost ima obećanje od Allaha da ćemo oprostiti. Ko ovoga nema, Allah ženašanu ako hoće oprostit će mu, ako hoće kaznit će ga. Znači, ovaj ugovor sa Allahom i obećanje Allah, Allah naše gospodara, da će nam se smilovati ako dođemo samo sa ispravnim namazom. Vidite kako poslanik alaih sallam decidno kaže. Znači, mora biti ispravno vrijeme, mora biti isprana, ruku, sržda, skrušenost, tako i upotpunit se mora, abdes, ne može se ni abdes uzimati kako, kako treba. Ko dođe Allahu sa takvim namazom, on se obavezuje oprostiti mu, oprostiti mu one grijehe koji ih činio prije. U stvari, taj koji briše, koji briše. Ovaj hadis bilježi Malik Davud i Nesaja. Što se tiče sabaha, vi znate da sabah nastupa nastupanjem zori, je li tako? Pa do početka izlaska sunca. Podne namaz nastupa, li, tako, kad sunce prođe zenit? Kad bude u zenitu, pa prođe zenit. To je vrijeme kada sunce u zenitu, to je zabranjeno kvaljato. To je tačno kad je vrijeme na, na sredini neba. Ono kad krene, od tad se broji li, namasko, namasko, vrijeme podne namaza. Normalno podne namaz ističe, je li tako, kad nastupa i Kad ikindija nastupa, i ikindija namas nastupa kada sunce toliko krene sa polovicom neba da svaka stvar ima, da svaka stvar, da sjenjka svake stvari bude veličine te stvari. Ovo je bilo bitno. Nešte doću upriliku uvijek da imate sad. Ali ovo je idealan način da budeš ubijeđen da li je ikindija nastupila. Znači, svaka stvar mora imati cijenku kolika je ta stvar. 90 ugao i tako dalje. Ikindija traje, jel tako, do zalaska sunca, kad počinje akšam namaz, jel tako, <gled> počinje kad nestane, ovo zapamtite, kad nestane, Avaj. kad, kad a, Akšan namaz počne e, iz, zalaskom sunca i traje sve dok ima onog rumenila. Ti ćeš putujući, ne znam, ovako, onako, imat mogućnost, nema nigde ni zana, nema nigde ni sahata, nema ni ovog. Sve dok ima rumenila, moraš klenjati. Moraš klenjati Akšan namaz, tako? Vrijeme, reci, je ili tako, kad nestane tog rumenila ka se spusti potpuno al tama, se spustiti potpuno Ima jedan zanimljiv hadis koji bilježi Muslim. Ovo je vrlo vrlo bitno da zapamtite. Ja sam naučio jedno pravilo u u tom u toj konfuznoj nekakvoj e, raspravi oko namaza, da li čovjek izlazi islama, da li ne izlazi, da li mu je primljen namaz, da li nije, vakonako jedna jedna lijepa mišljenje uleme to je da je sve dobro dok čovjek ovaj naklađava namaz. A kamo ako ga klanja u okvir okviru namaza, Jest Jeste Allahanšanu prijeti onima koji namjerno odgađaju namaz? Koga je, jel tako, uhvatila ta, neću reći, loša navika ovaj, da uvijek namaz odgađa Allahanšanu takvima prijeti? Međutim, sve je dobro dok čovjek i naklanjava namaz, znači da misli Nije do onih su postali nemarni, totalno. Je prošlo namaz ili ima još 10 minuta do kraja namaskog vremena. Ako ga nisam dosad klanju, ne moram ga nisam klanju. Bogu ne treba, tak i moj namaz. Ne. Vidite sa poslani kada se kaže. Nema u spavanju nemarnosti. Kaže, nego je nemarnost kod onog ko ne klanja namaz dok ne dođe vrijeme drugog namaza. Muslim bilje življena, znači, tisam čezahija. Nego je nemaran onaj koji ne klanja nikako namaz u okviru njegovog. Je l' je totalno, koje je totalno na na ovaj neodgovor. Ebuhanife smatra da Indija nastupa kad se sjenka odvustruči. To je jedna rasprava koja nije potrebna. I kako Ebu je ima jedno mišljenje, Ahmedullah ali i njegovi učenici drugo mišljenje. Koliko tu? Znaci ako je imam Ebu Yusuf, imam Mohamed, najbolja dva učenika, imam Ebu Hanife, došli do nekih jačih argumentata. To mišljenje koje je zastupo Ebu Hanifej je promijenjeno i u našem mesebu. Ebu Hanifej smatu da je kindija nastupa kad bude koliko dvije dužine sjenki. Onda je kindija nastupa. U našem mesebu nije to pravilo. Pravilo je da je sjenka bude koliko je veličina određenog. određenog određenog predmeta. Evite vidite Nastupanje vremena za određen namaz nije samo uslov, pa se sad ovo pravilo, nije samo uslov za obavljanje namaza, da počneš sa obavljanje. Nego je eh, nego je tu eh, uslov za obaveznost namaza. Pogledajte sada. Ako pogledate uh, predjele tamo Artika, Antartika, ja. ako pogledate mjesta isto ovaj sjevernog i južnog pola gdje recimo rumenilo akšama ne pojavi se a već nastupi ovaj zora. Svatate? Kako tu uklanjate? Je ne može se klanjati akşam ako nije nastupilo, je tako, rumenuo. Ne može se jaciju klanjati ako nije završilo turmel. su to pokazatelji namaskih vremena. A šta u tim mjestima? Evite, šerijati sve rješio. Imaju dva mišljenja u našem mezhebu. Dači ima mišljenje da čovjek nije dužan klanjati onaj jaciju. Zašto? Zato što nije označen početak vremena jaciski. I ima mišljenje da čovjek treba da računa od akšama do jacije otprilike sat i u normalnim okolnostima računaćeš i planjaćeš zašto zato ima samo jedan argument kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao poslanik sallallahu alejhi rekao da a, će deja Na ovom svijetu boravi 40 dana, pa je rekao da će prvi dan je tako, trajati jednu godinu, da će drugi dan trajati kao mjesec, treći dan da će trajati ave, hevta i oni ostali dan će trajati ave, kao i svaki normalan dan 24 sata. Onda su oshabi odmah pitali, ave, a kako ćemo klanjati? Ako jedan dan traji čitavu godinu, kako ćemo klanjati? Po ovom prvom mišljenju, klanjuju bi samo... Pod, ovaj, Saba podne i kindiju. Ne, Nema niđe i Razumite? Nema niđe za akšam nešto. Nego je to računobi poodne. A po ovom drugom mišljenju računobi. Znači u našem podneblju sabah je oko 5 sati, klanjat ćeš ga. U jedan sat je jel, sab, ovaj kindi, podne i kindija upet i tako dalje, akšame i tako uh, Ovo mišljenje drugo je pretežnje, zašto tu stoji imam i šafija zastupa ovo drugo mišljenje. Da čovjek, ako dođe u to vrijeme kad dežal dođe, kao i ovi ljudi u tim mjestima sjevernog, istoč... ovo, sjevernog i južnog pola, ovo, moraju da imaju takvi. Bez obzira što nema ovaj akšama, nema a, noći zajaciju itd. Znači, nama se, nama se mora obavljati. Ovako... Zanimljiva je jedna je stvari vezano za namazka vremena. Mi smo naučili da je namaz najbolje obaviti u džami. Dvaci, sedam, a drugom dvaci, piti puta ili tako veći seba. Ali, otim, ako nisi u džami, imaju mogućnosti oko klanjanja namaza kada je bolje klanjati, kada je bolje odgoditi, kada je bolje odmah i tako dalje. Vidite kako je u našoj vjeri, jer sve, sve, sve riješilo. Mustahab je da se sabaha odgodi do pojave svjetlosti i odlaska tame. Mustehab je to znači, lepo je da se Saba ne klanja ono kad je noć. Po našem mesecu bi inače tako. Nego da se jel, da se malo razvidni. Jer Ali <clears> selam <throat> kaže sačkajte, sa klanjanjem Saba da se razdani jer je nagrada za to veća. Ovaj hadis bilježi Tirmizi i kaže da je hasenom sahihom. Znači da je dobar hadis. Da je sahih hadis. Veća je naragrada, kaže posljednik Arsalam, kad se malo kad se malo razvine. Vi ćete doći u situaciju da čovjek drži sa tvrsto mišljenja da je najbolje sabah klanjati, je 60 ajeta posle zore kad se prouči, ono, kad mi za vrijeme Ramazana klanjamo taj otprilike neka, nekakav rani, mi kažemo sabah. Ali vidite, ponažaj mezhebu, mustahab je aljepse bolje veći seva kad se malo ugleda je dana svjetlosti <clears throat> iz ovog se izuzimaju saba prvog dana bajrama kad sin nam uzdelifi onda se klanja taj rani čim zora nastupi klanja se saba i ide se na minu je ko bude ako bude inshallah obavio obavio hadž mustehabe podne klanjati u njegovo prvo vrijeme zimi. et kad je zima Faci ne koreći pa nisu u nas tako vrućine, razumete, vezano za ljeto zima. A ovaj pa Poslanik Kaleslam kaže da je bolje zimi klanjati sa ovaj, podinama, po sako se kod kuće čim ezan završi. A kaže ljeti ljeti je bolje odgoditi malo. Da ona velika temperatura, velika žega za koju Poslanik Kaleslam kaže da je kaže za da da se jele. Izbjegne. Izbjegne. Mada posao neki ovako kaže, alesu sallam. Da ljudi znaju koja je vrijednost u prvom safu. U prvom safu. Prvom safu. prvom safu. I uklanjanju podne namaza o vrijeme. Jel natjecale bi se da to, da to izvrše kako, kako, kako je po hadisu. <clears throat> Mu streha bi odgoditi kindiju dok se sunce ne promijeni. Pitao. Lijepo je kod kuće odgoditi maloj kindiju dok se sunce ne promijeni. Dok nije više onako blještalo. Jako. Kako bi bilo više vremena za nafilu. Jer posle klanjalja farza i nema više nafila klanja. Dobrovoljni namazan. Mekru klanja. Zato je lijepo da čovjek odgodi maloj kindiju ako je kod kuće. Što stiče namaza u džamiju, to je bez prejemca u džamiji. Tu nema nikakve razprave. Ali ako si kotuće, nisi duža niti u džamiju, daleko ti i tako dalje, ovi mu steha bi lijepo ovaj, je odgoditi i kindiju. Znači, dok sunce sunce promijeni se malo. Kako bi ima malo vremena još koji sunetu. Ko voli na filat, ko voli klanjati dobro volje namaze. A mekru je odgoditi do promijene sunčeve sunčevi lopti. Lijepo je požurit sa akšamom. Lijepo je požurit sa Vi znate da kod nas uh, se uči akšamski jezam ja prije, pa zato nema ni suneta prije akšama. Ponašajme je sebu, a ima, uh, tačno se da zna da je poslani kada se nam klanjao sunet prije, prije akšama, ali po uzoru na onu činjenicu da poslani kada se nam kaže da će ovaj, suni dan na akšam nastupit. Kod nas se odma i kame tuči posle uh, Ezana i klanja se uh, odma ovaj fars klanja posle, posle, ovaj, posle Ezana. Ne klanja se ne klanjanski dio. Rafi ibn Hadidže kaže klanjali smo akšam sa poslanikom i kada bi se neko od nas fraćao video bi mjesto dokle doseže bačena strijela. Mi kad klanjamo akšam ovdje pa ne znam dali. I kod nas tako, ali vidite zanimljive predaje. E, kaže Raf Ibn Hadidze, kada bi se vraćali sa akšama s poslanikom koji ih smo klajali, kada bi zategli strelu i odapeli je iz luka, vidjeli bi gdje padne. To je pokazatelj koliko je već još bilo, koliko još bilo, koliko još bilo ovaj, svjetla. Kaže poslanik, je ovaj, ovaj Hadis malo prije bilježi Buharija. Kaže, Alisa Salam, moj umet će biti na dobru, na ispravnoj vjeri, sve dok ne bude odgađao Akšam do pojave zvijezda. Čim se pojave zvijezde, više nema rumenila, to je već blizu Jacija, ovaj hadis bilježi Ebu David i El Hakim. Znači, odgađanje Akšama je nepopularno. Nepopularno. Lepo je odgoditi jaciju do prve trećine noći. Do prve trećine noći. Koja je prva trećina noći? Prva trećina noći je ona odmah posle nastupa jacije. Znači, ako vi ste podijelili noć u tri celine, možete znati kad počinje jacija i kad počne zora. I onda tu podijelite na sate u tri dijela. Prva celina je djel tako u toj prvoj celini je lepo odgoditi jaciju. Posanikali se nam jedne prilike toliko, ovaj Odgodio jaciju da su, kaže su Harisu, a shabi u džami klanjači, jel, jednom zaspali pa se probudili, pa opet zaspali pa se probudili, pomer pa u stoj i rekao namaz. Pa je poslanika sam rekao jel, da neću otežat svom ummetu ovako bih im naredio da klanjači. Zato što jaciju klanjač, ako ni opet u džami, bolje sve, sve, sve ovaj, što što kasnije, ali u ovoj prvoj treći noći. Fonašaj me zhebu naš mjesecov semb. Ja diskovrijeme je od je l prestanka akşamskog vremena, pa ovaj, do nastupanja zore. A se sviđa jedno ovako nisam nisam šerijatski pravnik, al želio bih hoće da podijelim s vama jedno fino mišljenje. I to nije po svemezdima. Eh pretężnije mišljenje da jacija do ponoći. Pretežnije mišljenje je da jacija do polanoći. Ja je nikad posle polanoći ne klanjao. Bažno je ovaj farz jacijski. Zašto? Kaže se ovako. Da za muktediju, a muktedija je onaj koji kod svoje kuće je jacija do polanoći. Za musafira je jacija do dozori. On ima pravo i mogućnost i ulakšicu da klanja, ovaj, da klanja, je, da klanja i do dozori. Ovo, a tema zadnja vezano za vrijeme je vrlo bitna. I volio bi da još ovako budete, anaj, što kažu, dobri slušalci. Dvije su vrste vremena u kojima se u kojima je pokuđen oklanjan. Imaju vremena kad muslima ne smije Kad mu je zabranjeno i kad je mekruh klanjan. Prvo, kada izlazi sunce dok se ne podigne iznad zemlje u visini jednog koplja dru. Dači kad počne izlaz sunce. Mora se podigni to više ni jedno koplja, to je vrijeme kada kad muslimanu zabranjeno da klanja. To je vrijeme kaže poslanik, kada sama je tako da sunce izlazi između dva roga šetanska. Tako, I zalazi. Za dva roga šejta, u to vrijeme je lijepo i najbolje da čovjek da musliman zikri. U tom vremenu nije nikako dobro. Nije nikako dobro, ovaj da musliman, da musliman spava, ovaj Ako se ne varam, tamo u jednoj predaji se kaže da se zemlja utiče Allahu od učenja kako i spava posle sabaha. Sunete spavat kad sunce izađe ka ilula, je li tako? Klanjaš dva rekiata, salat od duha i zaspaneš sat, 15 minuta, dva, nije bitno. To je od suneta. Ali da legneš odmah posle klanjanog sabaha, a sunce nije izašlo ovo jedno koplje, to nije, nije dobro. Nije pohvalo, nije zabranjeno. Kada je još zabranjeno klanjati? Kad je sunce u zenitu. To znači kada je sunce na polovini neba. Čim krene prema ovaj, na zapadu, dozvoljeno je klanja pude namaz. Kada sunce prije zalaska promijeni boju u žutu, a zatim u crvenu, pa do zalaska. Ovo zapamtite. Znači, kad počne boja sunca, crvena, pa do njegovog potpunog zalaska. To je vrijeme kad se ne može ništa klanjati osim, osim farza i kindijskog. I kindijski farz se može klanjati u, u tom vremenu. Drugo vrijeme, drugo vrijeme kad je zabranjeno, kada je pokuđeno klanjati nezabranjeno, vrijeme od poslije sabaha do izlaska sunca. I od kindije do bledejenja sunca. Aj sad malo ovaj. Rekli smo gore, ovaj kad sunce počne izlaziti, je l' Pa jedan dok ne izađe, je l' tako, jedan visi na jedno I rekli smo kad postane biti crveno, pa do zolaska. To je jedno vrijeme za brojno koplje. Pokućno koplje. Vrijeme od posje sabah do izaska sunca. To je ono kad ti predavselo Nisi klanjao sunet, je li tako? Nisi prispio na sunet da klanjaš, ti izdošao u džamiju, a ovaj, već se klanja farz. Vi znate pravilo, čim se započne i kamet, ne može se nijedana fila, osim ona koja se to završava, zanijetiti. Klanja se fars E vidite, jedno od vremena kad je pokuđeno klanjati je kad predal selam je farza sabarskog do izlaska sunca. Drugo je kad iz sunce počne izlasiti. To ne možeš zaklanjati. Ti možeš sabah oduljiti, peše stranica, deset učit sve do početka izlazka sunca. Ali vidite, jedno je zabrana kad počne sunce izlaziti. Po našem nekakvom mjeru, to su 3 čeireka, 45 minuta. Ne traje toliko izlazak sunca. Od prilike 20-25 minuta izlazak sunca traje. Smo se razumjeli. Ali vrijeme od kad si predosela sabahskog farza, pa do vremena, početka za, ovaj, izlaska sunca. I to je vrijeme kada je pokuđeno klanjat, pokuđeno klanjat. Dalje. I od ikindije do blijeđenja sunca. Kad ikindiju klanjaš, rekli nema na fila. Ti si klanjao na filu ovaj, u džami, ikindiju si klanjao u poslije toga nema Ne na fila. Također je mehko uklanjati na file poslije zore, osim sabasko suneta. Ovo je vrlo bitno da znate. Neko klanja. Znači namaz i znao tamo u, ne znam ne, toliko i toliko sati, toliko minuta je zora. Do zore, ako imaš sati, jel tako uklanjaš. Međutim, dođeš u poziciju da ne znaš, jer imaju tačno vremena, Tačno pokazatelji kada je, kad je ona zora nastupila. To znaju najbolje ovi koji su bili na liniji. Ima prvo, pojavi se jedna lažna zora, zora bijele neke zrake, pa ti misliš, evo, počinje sva, sanjivati. Gubi se te zrake ponovo tamo, ova se spusti, mračilo i posle te tame, kaže se tamo da je razlika između te prve lažne zore i one zore prave, 12 minuta. Kad se desi do mračilo e onda nakon tih 12 minuta jel počinje, počinje prava zora prava zora zato u semanuje posle zore zabranjeno klanjati jer to je spokuđeno ne haram pokuđeno klanjati bilo kako na filu osim dva suneta savaska ti recimo kad jos i noćinama došo u džamiju pa hoćeš ti da nafilaš pa dva pa četiri pa šest pa ne još hođi pa hoću još ne možeš Ti klanjaš onaj, ako hoćeš ono što smo duži za džamiju, klanjati etu, mesčit, ako si opredilio se za taj sunet, nije još je zan je li tako? U nas nije običaj da se klanja sunet prije, prije zana. Uglavnom, pravilo da se zapamti. Posle zore nema ni jedne na file, osim dva rekata suneta samosku. Ima jedno ovako zanimljivo pravilo. Ma jedan ovako hadis koji bi bilo šteta propustiti. Hafsa, žena Allahog poslanika. Radi Allahana kaže da poslanik, ali sallam, nakon pojave zore i nije klanjao ništa osim dva rekiata. To jeste, taj sunet, sabanski. Ako bi neko, pasteo, klanjao sa dojmom da nije zora nastupila, ti klanjaš dva rekiata, misliš nije još na zora nastupila, Zatim se ustanovi da je ipak se pojavila, ta dva rekeata zamijenit će mu sabavski sunet. Jeste mi razumijeli? Znate zašto? Zato jer sunet se klanja sa općim nijetom. Znate da kad klanjaš sunet, dođeš pod nek indijakšam jacijom. Nije potrebno da, da ti zanijetiš, jer sad će akšamski sunet da klanjati. Jacijski. To kod suneta nije Pito je da klanjaš samo na filo prije, a ova je namaza, a kad klanjaš farz, onda tačno moraš da u srcu zanijetiš, da to klanjaš farz akšamski, sabanski i tako dalje. Zato ovo, kad si ti ubijeđen da Zoran još nije nastupila, pa klanjaš dva rekiata, pa posle pogleda, uu, nastupila, ta dva rekiata ti broji se da si klanjao usunet sabanski. Ali pa se drugo pravilno. Ali ako bi klanjao dva rekjata sumljajući da je zora se pojavila, ta dva rekiata mu neće moći zamijencava. Ok? Sabanski sunetja. ja. Znači ovamo si ti siguran, je ja, tako da nije ovaj, zora nastupila? Klanjao si dva rekjata kad si pogledao je nastupila je zora? zbog toga što si bio siguran da zora još nije nastupila, ta dva rekiata ti mogu biti zamijena za sunet sabaski. A ako si sumnju, razumiš, pa si opet klanjao, pa si vidio, ovaj, nastupila je zora, ta dva rekiata ne mogu ti zamijeniti sabaski sunet. Da, da. Moraš ponovo klanjati, jel, sabaski? Sabaski. E, zadnje pravilo, koje morate zapamtiti je vrlo vrlo bitno je vrlo se često dešava i tebi i meni da dođemo u ovaj zadnje minute da klanjamo saba ili ikindiju i kakav je kakav je propis jer posle saba je zabranjeno vrijeme i posle ikindije el tako ovaj dolazi dolazi akšan. ako bi sunce izašlo dok on još klanja Ti zanijetiš, saat ima još tri minuta, zanijetiš u propisanu vremenu sabaskom. I dok si ti isklanjao veće sunce, počelo da izlazi. Paste pravila. Namaz je pokvaren. Namaz je pokvaren. Zbog nastupanja krnjavog vremena u kome, se, u kome je jel, ovaj, pokuđen oklanjan. Znači počeo si u pravom vremenu, završio si Saba u vremenu kada je počelo sunce da se diže, a ovaj, taj sabaski fars bi morao nakonjati. Taj sabaski farz bi morao nakonjati. Bi nakonjati. Ako bi zašlo sunce, a on još uvijek klanja, ovo je sad za Ikindiju, namaz mu nije pokvaren. Vidite, vezano za Ikindiju. Namaz, jer je i Ikindiju počeo u krnjavom vremenu. Ovo je vrlo bitno braćo. Ne možeš sabah klanjati pola vremena prvi rekat u dozvoljenom vremenu, drugi rekat u zabranjenom vremenu. Taj sabavski fars po našem sebu, je l' ni A vite kod Ikindije, ako je zanijetio samo prije nego što je ezan zaučio, nek što je nastupilo akšamsko vrijeme, zbožjom pomoći, a ovaj ta Ikindija je, nek si ti sva četiri možda rekjata klanju u akšanskom vremenu, ali se zanijetio prije prije u ikindijsku vremenu. Volim Allahšanu da ova pravila ako boda inša vam budu od koristi jer ovo se ne treba zapamtiti kao pjesmica. Ovo trebate samo staviti na svoje mjesto u datom momentu kad dođete tako takvu priliku, a to znam sigurno da, da, da, da je pravilo ovako. Da je pravilo ovako. Da Allahšanu budem zadoljan s ovim ako bude kakvi grešaka da mi oprostim.